Wallah khoit barakalohikum kepada segenap saudaraku dan saudariku rahimahyur rahimahumullah. Kembali kita dalam pelajaran ataupun dalam kajian kita terkait dengan Pembahasan prinsip-prinsip Pokok-pokok penting Yang harus Kita pelajari Dalam agama kita Salah satu Dari sekian kitab Yang menjelaskan dalam Bab ini ialah apa yang ada Di tengah-tengah kita Yaitu kita belum antolai bekal keyakinan, bekal e, aqidah bagi seorang Muslim dan khusus barakah lakukum dalam perihal asma' wa sifat. Setelah kita lewati beberapa prinsip dalam bab ini muallif rahimahullah memasukkan pula tentang bab iman yaitu al imanu bikulli ma akhbara bihi rasul termasuk hal yang harus kita tanamkan dalam Diri kita sebagai seorang muslim Yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya adalah Mengimani segala macam bentuk berita yang benar dari Berita yang diberitakan Rasulullah Sallallahu alaihi wa'ala'ali wasallam Terlalu disebutkan oleh penulis tentang beberapa contoh berita-berita Nabi Yang tentunya berita-berita tersebut sangat membutuhkan Yaitu sejauh mana kejujuran iman kita Sehingga dengannya kita membenarkan berita-berita tersebut Terakhir yang telah kita bacakan Ialah Perihal Ya'juj wa Ma'juj Perihal Ya'juj wa Ma'juj mana Perihal Ya'juj wa Ma'juj Dan mu'allif Juga telah menyebutkan Dalam hal ini juga Asyikul Mufaymin Rahimahullah Dalam syarahnya menyebutkan bahawa Ya'jud ma wa ma'jud Huma ummatani min Bani Adam Mujudah Bahawa perihal Ya'jud wa ma'jud ini Keberadaannya ialah Merupakan Bani Adam Keberadaannya mereka itu dari Bani Adam yaitu keturunan daripada Bani Adam dan telah ada Dan itu Berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Adapun Al-Quran Allah SWT menceritakan Secara khusus Meskipun Di dalamnya Global Adalah Pada akhir-akhir Surat Al-Kahdi pada ayat yang ke-93 dan 94 di mana ketika dzulqarnain Allah Azza wa Jalla berikan kemampuan untuk melakukan yaitu perjalanan ke negeri belahan timur maupun barat hatta ida balaga bainas wajada min dunihi qauman Lalu sampailah di satu tempat yang dikatakan antara dua bukit Yaitu yang dikatakan lembah Satu kaum yang mereka itu Hampir-hampir pembicaraan mereka itu tidak bisa difahami Hampir-hampir apa yang mereka bicarakan yaitu pengucapan-pengucapan itu tidak bisa difahami Allah Azza wa Jalla menyebutkan di mana mereka berkata Qawlu Yazal Qarnain innaya Yaju Majuj mufsiduna fil ardh. Mereka mengatakan wahai Adl Qarnain bahwa sesungguhnya Ya'juj Ma'juj itu satu kaum yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Fahal hal naj'al laka kharjan 'ala an taj'al au an taj'ala sadda. Lalu mereka mengatakan bahawa Maukah Akan kami berikan Kepada anda Yaitu upah pembayaran Seandainya Engkau jadikan Antara kami dengan Yajud wa majud itu sebuah dinding Demikian pula Nabi SAW Menyebutkan dalam hadis yang sahih yang Disebutkan dalam bab ini bahawa Ya qulullah yuman qiyamah <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala Berkata kepada Adam pada hari Kiamat, Ya Adam Kum wahai Adam Bangkitlah Faba'as bi'sanah Min durriyatik Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Dan mengatakan Kepada Adam Keluarkanlah Lampitkanlah Anak cucumu Yaitu keturunanmu Yang mereka itu Barakawakikum Cucu orang-orang yang Telah digiring Masuk ke dalam an -nar. Manusia yang dikatakan cucu daripada Adam alaihi salam tetapi mereka orang-orang yang dikatakan bi'isan orang-orang yang digiring dan dimasukkan dalam neraka ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada sabda nabi yaitu qaluhum abshiru Fa'inna minkum wahidan Wa minyajudu majuj alba Dan Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan bahwa Kabar gembira Dari Allah azza wa jal Kepada Adam a.s. Satu yang Masuk ke neraka Dari kalian Tetapi Ya cucu majud itu seribu perbandingannya. Jadi satu banding seribu akhiraja bu, fithrihain. Demikian pula hurujum aladzim yaqunun min ashraatil sa'ah, lam yati bagdu. Adapun terkait dengan hadis yang e, telah disebutkan oleh para ulama bahawa termasuk tanda-tanda akan keluarnya, akan keluarnya yaitu yang mampu merobohkan dinding benteng yang pernah dibuat oleh Dul e, maka ini belum terjadi yaitu mereka itu akan keluar dalam kondisi e, Baratawakikum berbondong-bondong dengan cepatnya mereka itu dari arah ketinggian menuju ke tempat yang rendah, tetapi kejadian ini belum terjadi. Namun sebagaimana disebutkan bahwa Walakin bahwa diruhu. Adapun tanda-tandanya kata ash-shareh warahmatullahi wabarakatuh. Ujud fi ahadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang tanda-tanda bahwa akan keluar itu telah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tanda-tandanya telah ada karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan akan keluarnya cucu majuj ini bukan perihal yang dikatakan apa dongeng cerita yang dikatakan hanya hikayat atau dongeng atau barako fikum kalau diistilahkan hanya legenda saja tidak istilah legenda kan biasanya ada Sesuatu lalu dibuat bagaimana cerita itu mengikuti alur peninggalan-peninggalan eh, kan begitu? Ya? Ada pohon kemudian neruntu bentuk baru kemudian oh ini dulu sumpah serapah dari orang kampung ini ada orang jahat lalu disumpai jadi pohon seperti ini kan ada degenerate begitu? Ya? Sungguh dalam Islam bukan demikian. Karena yang bercerita ialah dalam hal ini kitabullah dan kita mengenal kitabullah Allah Sifatul min Sifatih Al-Quran merupakan salah satu sifat Allah Yang tidak Diliputi oleh apa Keaiban maupun kekurangan Tanpa ada cacat Karenanya para ulama menyebutkan Sebaik-baik kisah Dalam hal pemaparannya Itu tentunya kisah-kisah Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Penuh dengan apa ada penuh dengan susunan kata-kata yang disitu mengandung makna yang sangat dalam. Kita kembali bahwa ada pun pertanda yang menjadi tanda akan keluarnya dikatakan bahwa di ruhu ujudat fi ahdin Nabi Sallam, pokok sabda pisihi ini An Nabi Sallam kaul putihah liu ma min radmiya judu majuj pada hari ini kata beliau telah terbuka dinding. Telah terlobangi dinding Ya juju maju Misla hadih Lalu beliau pun mengatakan Seperti ini Qala wa hallaka bi asba'ihil ibham Wallati tadihah Lalu Nabi menyebutkan melingkarkan Yaitu membuat apa lingkaran Jari yang dikatakan ibu jari Dengan yang di sebelahnya, Yaitu apa? Jari ibu jari dengan jari terunjuk Demikian kata beliau telah terlobangi pada hari ini. Yaitu dinding. barakalafikum Yang kokoh. Yang kuat. Sebagai penghalang. Ya juj wa ma'juj. Dari membuat kerusakan di muka bumi. Seperti ini kata Nabi. Dan dalam lewat yang lain. Dikatakan manakala mereka telah berusaha. Dan matahari tenggelam. Pun kembali. Lobang tadi tertutup. Dan begitu setiap harinya. Dan begitu apa Step harinya Dan ini semua berita e, Merupakan perkara yang Harus kita benarkan Karena sumbernya Ialah dari ucapan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. Orang mungkin akan mengatakan Jika secara teori bahwa satu harinya pun bisa membuat lubang Seperti ini mestinya Pada jumlah sekian Puluh tahun telah apa roboh dan terlombangi sehingga mereka bisa keluar tetapi seperti dalam duit yang lain bahawa setiap kali mereka mampu melombangi tersebut maka ketika tenggelam matahari kembali seperti sedia kala. kemudian disebutkan pula dalam Qaulu ta'ala hatta idha futihat ya jujum majud ketika dinding demikian pula pembatas tembok yang kokoh yang dengannya Allah bukakan, ya cuma untuk keluar, yaitu dengannya akan dihancurkan dan roboh. Bahwa keluarnya mereka itu wahum min kulli hadabin yang silon. Mereka itu dari tempat ketinggian dalam kondisi meluncur dengan cepatnya, dengan cepatnya dan dikatakan waqtarabal waadul haq dan tentang perkara janji Allah itu benar dan telah dekat adanya. Demikian pula hadis yang disebutkan dalam bab ini bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan Inna halam takumasa akhta taraw kablaha ashraa ayatin, bahawa tidak akan terjadi hari kiamat atau kiamat tidak akan terjadi hingga kalian menyaksikan 10 tanda-tanda yang menjadi tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Qalaqad qara ad lalu disebutkan di situ adanya e, asap demikian pula e, ad-dajjal adanya ad dajjal yang sebagian pembahasannya juga telah kita singgung. Demikian pula adzab adanya adzab yang dikatakan binatang. Binatang yang bukan sembarang binatang yang dikatakan binatang melata yang akan berbicara dan semua tadi merupakan pertanda menjadi salah satu tanda sekian kekuasaan Allah Subhanahu wa yang ada di e, dunia ini demikian pula tulu ushms min magribiha akan terbitnya matahari dari arah barat yang kita mengenal bahwa terbitnya matahari dari arah timur demikian pula nuzulu isa e, ibni maryam dan turunnya isa bin maryam demikian pula yaju cumajuj dan salah satu khusufin akan terjadi tiga tempat yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala hasfun fil masyriq Atau khasfun fil masyriq wa khasfun fil maghrib wa khasfun bi jaziratil arab akan terjadi tempat-tempat yang ditenggelamkan satu tempat yang berada di daerah barat di daerah timur demikian pula di sekitaran daripada negeri arab Wakroodanik, naron takrooj min atau min Yaman takroodunasa ila mah dan yang terakhir ialah akan adanya api yang muncul dari Yaman yang membawa mereka ataupun mengiring mereka ke tempat berkumpulnya mereka. Hadis diriwatkan oleh imam Muslim. Demikian pula wakasatul fi hadis An Nawas ibn Saman hadis An Nawas bin Saman an Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala fi Isa bin Maryam ba'da ba qatluhu dajjal Iaitu kisah yang disebutkan para rafiqum uh, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Nawas bin Sa'an setelah uh, Isa bin Maryam itu membunuh dajjal membunuh dajjal Iaitu tentang kisah yajuj ma'juj qala fa ma huwa kadalik ditauh Allah ila Isa anni qad akhrajtu ibadan li di nuskhah mungkin wa'alam saya tidak me sempat membandingkan yaitu kitab-kitab yang mungkin beredar tertulis di situ sesungguhnya yaitu kata Allah azza wa jalla aku wahyukan kepada Isa bahwa aku telah mengeluarkan hamba-hambaku hamba-hambaku yang dikatakan la yudani di ahadin bi tsalihim dalam sahih muslim Dalam sahih muslim Itu dengan lafak layadani Dengan lafak layadani Di ahadin bikitalihim Layadani e, Bikitalihim Li ahadin bikitalihim Yaitu tidak ada yang Mampu Dengan kekuatan-kekuatan Tangan mereka itu Untuk membunuh mereka tidak ada satupun yang mampu dengan tangan-tangan mereka itu untuk membunuh mereka. Yaitu siapa ini? Tentang Yajuj dan Majuj. Barakah Maka dikatakan la yadani, la yadani eh, li ahadin bikatalihim. Kemudian Nabi SAW. Barakah wafikum melanjutkan tentang dalam hadisnya, yaitu Allah Subhanahu wa Taala berkata. Qala fa hariz tur fa hariz tur bawalah bawalah hamba-hambaku itu ke bukit tur ke bukit tur qala fa yub'athullah ya djujuj setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus yaitu mengeluarkan Yajujum Majuj Mengeluarkan Yajujum Majuj Wahum min kulli hadabin yang silur Seperti yang tersebut pada ayat Al-Ambiyah tadi bahwa mereka itu keluar Dalam kondisi Dari tempat ketinggian Ke tempat yang rendah Dalam kondisi cepat sekali turunnya Cepat sekali apa? Turunnya Qala fayamurru Awailuhum Ala buhayrah ingin kita sedikit e, melihat kepada apa yang tersebut dalam konteks yang ada dalam saya muslim. Lalu mereka melewati sebuah telaga yang dikatakan Tobaria, melewati sebuah telaga danau yang namanya Tobaria. Qala fayashrabuna fi Lalu seluruh air yang ada di danau Tobaria tadi diminumnya. Diminum, diminum oleh apa? kelompok yang barisan pertama keluar dari lembah yang dahulu dibuat oleh siapa, bulkormain sebuah dinding yang dengannya mereka tidak bisa keluar. Kalau fayanguru akhiruhum fayapulun, lalu rombongan yang terakhir pun melewati danau tersebut. Fakatkan Nabi Hadishi maratan maan atau maratan maun, kata mereka, dulu di tempat ini ada air ada air qala fa nabi allah isa wa ashabuh maka nabi isa dan sahabatnya terkepung nabi isa dan sahabatnya terkepung hatta yakuna ra's at-thawr li ahadim khairan min miati dinar Sampai-sampai dikatakan permisalannya bahawa hari itu dikatakan satu kepala sapi lebih baik bagi mereka ketimbang seratus dinar diahadi cum alyum ketimbang yang kalian miliki pada hari ini. Kala bayar kabu Isa wa ashabuh. Kemudian Nabi Isa dan sahabatnya tiada lain kecuali mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa taala. Kecuali berdoa kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala Qala fayursilullahu alihim An-Naghafa Iaitu yang dikatakan bahawa An-Naghafa itu Ulat yang ada pada Hidung Barakallahuikum onta Di sebagian hewan itu kadang-kadang Di sana ada Hewan-hewan yang mereka itu Hidupnya pada hewan-hewan besar Ya seperti kita lihat pada kutu ya, kerbau kan ada kutunya demikian. Ini jenis ulat yang dikatakan pada asalnya dia hidup di hidung sebagian demikian dalam mencerahkan. Kalau Sayyidina Rasulullah SAW, ulat-ulat itu dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menempel pada apa? Tengkuk-tengkuk mereka, pada tengkuk-tengkuk mereka. Kata, tayubihun, farasa, al farasa. dikatakan ialah qatla. Uh, Akhirnya mereka pun menjadi makhluk-makhluk yang terbunuh berkelimpangan. Akhirnya mereka menjadi makhluk-makhluk yang terbunuh berkelimpangan. Kamau wahidah dan matinya itu seperti satu jiwa cepat begitu. Jadi bareng. Nah, dikatakan, uh, kanap si? wahidatin atau kamun nafsin wahidah. Thumma yaqbitu nabiyullah Isa wa ashabuhu ila al-ardh atau nعم yahbitu nabiyullah Isa wa ashabuhu ila al-ardh. Fala yajiduna fil-ardh mawdhi'a shibrin illa ma la'ahu dikatakan di situ qauluhu Zahamuhum, kalimat Zahamuhum Wanatinuhum Zahamuhum, wanatinuhum Lalu ketika Barakalafikum Nabi Isa dan para sahabatnya itu Turun ke bumi Tempat-tempat yang dahulu Dikuasai oleh Yajujum Majuj Tidaklah satu Jengkal dari Tempat yang ada, tadi kecuali berkelimpangan mayat-mayat Yajuj dan Majuj. Yajuj dan Majuj yang membuat bau yang luar biasa apa? busuknya. Yang dikatakan bau yang tidak sedap atau dikatakan bangkai. Fala fayrghu Nabi Uisa wa ashabuhu ila Allah. Kemudian tiada lain kecuali bagi Nabi Isa dan para sahabat yang pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau fayrsilullahu Tairan Ka'naqi al bukt kemudian Allah pun mengutus mengirim yaitu pasukan berupa burung yang besarnya seperti punuk-punuk ontar besar seekor burung tadi seperti punuk daripada ontar fatahmi duhum fatatrahu hum hayu shaa Allah lalu diangkatlah jasad-jasad bangkai-bangkai yang jujuw wa juj tadi dan dibuanglah sekehendak yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Summa yursilullahu matara. Kemudian lafaz yang berikutnya yang sampai di situ e, berkatiikum Syarih menukil tetapi kelengkapan dalam sains Muslim ialah setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengirim hujan. Mengirim apa? Hujan. Qala "Tidak ada yang dari itu yang madarin, Dan, atau wabarin. Dan barakalikum. Atau tidak. Ya, tidak ada yang dari Baytu madarin, atau wabarin. Dikatakan tidak ada yang dari itu. Tidak ada yang dari itu. Artinya Bermakna tidaklah mempengaruhi curah hujan yang lebat tadi rumah rumah yang dikatakan walaupun terbuat daripada bata tetapi tanah liat, tanah yang keras, tanah yang liat tanah yang keras, kita mengenal fikum tentang e, konstruksi daripada bangunan-bangunan yang e, berada di daerah timur tengah itu pada bangunan-bangunan awal ialah hanya sekitar apa? batu tanah batu, kalau kita mungkin dikatakan batako atau batu merah tetapi tidak dibakar, bentuknya hanyalah apa? bentuknya hanyalah dicetak, kemudian ditata tetapi dikatakan e, baratawafikum, bata-bata yang tadi, yang sangat kuat tadi, tidaklah terhalangi ataupun termasaratkan dengan turunnya hujan tadi kalau saya kemudian bumi dicuci bumi apa dipasuri ataupun dicuci dengan air hujan yang cukup lebat tadi hatta yatrukaha kazzulafah dikatakan sebetulnya kazzulaqah dikatakan kazzulafah atau kazzulaqah thumma ardi imbiti samaruki kemudian dikatakan bahwa Tidaklah tertinggal daripada bumi tadi Dikatakan atau Ada yang mengatakan bahawa dia seperti Nampan yang bersih Ada pula dikatakan bahawa dia itu Seperti tambungan bak mandi Yang sangat bersih Ada pula yang mengatakan yang lain Karena tadi bersihnya Daripada bumi yang disirami Oleh air hujan tadi Lalu dikatakanlah kepada bumi Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wahai bumi tumbuhlah, Tumbuhlah Darimu Tanaman-tanaman yang di situ membuahkan hasil, yaitu buah-buahan. Warud di atau barokatiki dan kembalikanlah barokah-barokah yang ada pada semula. Kita mengenal bahwasanya Allah Subhanahuwataala jika menghendaki, namanya bumi itu, kalau kemudian Allah kehendaki dengan kucuran hujan, itu akan menjadi apa? Bumi yang bisa ditanami dan keluar barokahnya. Kala kayu ma'idin yakulul al el sabah minar rumana. Di hari itulah, ya, setelah barakah lufikum, semula bumi dipenuhi dengan bangkai-bangkainya yang jujur majuž. Kemudian diangkatlah oleh burung yang dikatakan besarnya seperti punuk-punuk anta. Kemudian barakah lufikum Allah kirimkan hujan yang dengannya bersih tanpa ada bekas pun maka dikatakan, dikatakan atau seolah-olah nampang yang sangat bersih, yang putih kemilauan kemudian setelah itu Allah perintahkan wahai bumi, keluarkanlah yaitu tumbuhlah, tumbuh-tumbuhan yang berupa buah-buahan demikian pula, keluarkanlah tanaman-tanaman yang bermanfaat dan keluarkanlah barakahmu di hari itulah kemudian dikatakan risabah Yaitu jumlah masyarakat ataupun manusia yang cukup banyak itu mereka menyantap rumana yang dikatakan buah delima. Mereka menyantap buah delima. Kita tidak membayangkan membutuhkan buah delima seberapa jumlahnya kalau yang memakan itu jumlah manusia yang luar biasa pula. Demikian pula waistadilluna. Bikok Sampai hafiah sampai-sampai dikatakan mereka itu bernaung. Sangat besarnya. Ada yang tahu tentang telima? Minimal melihat, baik mungkin melalui media atau yang paling bagus kalau sudah pernah makan dan mengelupas. Ya. Ada yang pernah makan telima? Pernah ya? Gimana? Cucut-cucut manis. Itu kalau mungkin belum masak ya. <laughs> kalau masak kan Masya Allah ya. Buah delima. Jadi kelopak. Kelopak isinya tadi. Kelopak isinya itu dipakai berteduh oleh mereka. antum tidak bayangkan kan. Jadi buah delima kan dibungkus oleh kelopak. Jadi biji-bijinya dibungkus oleh kelopak. Ya mungkin gambaran yang juga mudah mungkin seperti apa kalau buah-buah yang ada seperti manggis kan gitu ya. Manggis itu kan di, ada biji-bijinya kan ditutup oleh apa? kelopaknya gitu ya. Nah, ini delima. Nah, dikatakan bahwa kelopak kulit luar yang membungkus biji-bijinya dipakai berteduh oleh mereka. Tidak membayangkan ya namanya berteduh ya. Kalau sekedar kecil dipakai begini namanya bukan berteduh ya, diletakkan di atas kepala kan begitu ya. Apa maknanya? besar. Apa maknanya? Barokahnya tadi kan begitu ya? Barokahnya tadi. Sampai buah delima kelopak kulitnya itu bisa dipakai bertedung Aku gak bayangkan jenis delima bangkok mana yang seorang bisa menanamnya. Kan begitu ya? Dipahami tidak ini? Barokah tadi yang kata Allah Azza wa Jal sebutkan apa? Inbiti sama Rafi wakruji barokat kan begitu ya? Keluarlah berkah-berkah yang ada di bumi tadi bahkan Fikum sempat juga dikisahkan di zaman-zaman keadilan zaman-zaman keadilan kata Ibnu Qayyim rahimahullah sampai ada biji yang namanya biji gandum biji gandum itu kan tak ubah ataupun tidak jauh berbeda misalnya kayak dengan kita seperti mungkin biji beras yang dikatakan gabah kan gitu ya itu dikatakan besarnya sebesar daripada biji kurma atau enggak bayangkan seandainya beras per bijinya itu seperti apa? Seperti biji kurma. Jadi masak itu tidak perlu pakai apa? cupa atau takaran gelas. Dihitung saja. Ini mau masak 5 biji atau 4 biji kan begitu ya? Ya tidak. Kalau pesan nasi, Bu, pesan berapa? Anu 2 eh, centong enggak? 5 biji aja kan begitu ya? Kalau beras tadi bijinya seperti itu. Dan tertulis Hadis ini menyebut di zaman keadilan sampai ada yang tertulis buah ini pernah tumbuh di masa keadilan. Di masa apa? Keadilan. Saya tidak promosi untuk kemudian bergabung dengan partai keadilan tidak, tetapi zaman keadilan bukan dengan sebuah partai bukan. Zaman keadilan dipimpin oleh orang-orang yang adil, oleh orang-orang yang adil. Begitu dikatakan dalam hadis bahwa mereka itu bernaung dengan kelopak-kelopak yang tadi dikatakan buah Delima. Wyubarik atas rambal, wyubarik hatta an alqahh an al-ibil taktafi al-fiam min al-nas. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan tentang barokahnya yaitu lakah lakah itu onta yang sudah mendekati dikatakan masa-masa kehamilan yang dia penuh dengan air susunya satu ekor onta itu bisa diminum oleh fi'am jumlah manusia yang luar biasa banyaknya. walaupun di bawah tadi di bawah jumlah yang dikatakan barakahikum al-isabah isabah Isaba itu jumlah yang paling besar turun kepada nyabah al fi'am. Kemudian yang berikutnya walaqhah minal baqar tabtafi alqadidah minan nas. Yang kedua atau yang berikutnya yang ketiga susu yang diperah dari seekor sapi yang dikatakan lakhah iaitu seekor sapi yang dia itu telah menyimpan air susu menyimpan air susu yang dikatakan masa-masa menuju kepada kehamilan atau masa-masa menuju kepada kelahiran. Satu ekor sapi. Cukup dipakai minum satu kabilah. Satu kabilah ini kalau. Bahasa kita apa ya. Satu suku kan begitu ya. Kepala suku. Tidak membayangkan. Kemudian. Barakawafikum. Uh, Walakha minal ghanam. Takfi. Al-fakhu. Atau al-fakza minal nas. Sebagai mengatakan. bahwa kalimat. Di sini yang dikatakan Al-Fakhlu Itu kalau kepada A'wa Kepada yang dimaksud dengan Kalimat Yaitu anggota tubuh Yaitu Badan yang dalam hal ini Kepada paha Maka bisa dikas Atau bisa diharokati Dan bisa disukun Al-Fakhlu Atau Al-Fakhiru Tetapi kalau bermakna kepada Keluarga besar Kalau tadi kan Qabilah Ini mengecil lagi kepada Keluarga besar Yang dikatakan Al-Fakhlu Minanas Itu kambing kambing yang berapa waktuikum dia posisinya sudah mendekati kepada masa melahirkan kemudian terkumpul padanya susu yang bisa diperah itu cukup dipakai minum keluarga besar keluarga besar yang menunjukkan kepada barokah yang Allah subhanahu wa taala turunkan qala baina maw kadalik setelah berbagai macam barokah-barokah tadi Allah munculkan dan berbagai macam kenikmatan itu dirasakan It ba'atsallahu rihan tayyibah fatakhuduhum tahta abatihim kemudian Allah pun mengirim angin sepoi-sepoi yang bagus angin yang harum angin yang baik kemudian lewatlah di bawah ketiak-ketiak mereka angin tadi e barqatikum menerpa di bawah ketiak-ketiak mereka kemudian fatakbidu Ruha kulli mu'min Dan dengan tiupan angin yang melewati Di bawah ketiak mereka itu pun kaum mukminin mati ataupun meninggal semuanya Subhanallah Sebuah kondisi yang di situ Sangat barakalafikum e, Membuat e, keadaan yang betul-betul Allah Azza wa Jal Menunjukkan tentang kekuasaannya bahwa manusia itu diwafatkan Dan meninggal hanya sebab, yaitu tak mereka itu diterpa dengan angin yang bagus yang melewati ataupun yang menganap pada bawah bagian ketiak mereka. Demikian dikatakan fatah betul ruha kulli mu'min wa kulli muslimin. Di dengan angin tiupan tadi maka diwafatkanlah, digenggamlah atau dimantikan setiap ruh mu'min dan muslim. Kalau fayqah syaraul nas tetapi tersisa Terlewati dari angin tadi Dan tidak mengenai orang yang terjelek di masa itu Yang tersisa ialah manusia Manusia yang terjelek di masa itu Qala fai taharujuna fiyaha Taharujal khumri lalu mereka pun melakukan perbuatan kecik sebagaimana keledai melampiaskan yaitu e, birahinya kepada keledai yang lain yaitu keledai jantan yang dengan bebasnya mereka itu melakukan yaitu seperti sebagaimana hewan keledai manakala muncul birahinya maka keledai yang jantan mendatangi keledai betina dan begitu manusia yang ada di zaman terakhir terjadi sejelek-jelek manusia mereka melakukan perzinahan takubahnya perlakuannya itu seperti keledai jantan mendatangi keledai betina di tempat yang ramai di tempat yang walayadbillah pemandangan yang di situ nampak kepada keburukan qala fa'adayhi atau fa'alaihim taqumu asaa di waktu itulah baru terjadi tentang perihal kiamat itu ringkas tentang penambahan hadis yang disebutkan oleh syarah dalam bab ini yaitu sebagai kelengkapan daripada hadis yang terjadi pada kisah terakhir tentang keluarnya Ya majuj keluarnya yaju majuj dan barakallahu fikum tentunya kalau kemudian naudzubillah kita dapati di sebagian tempat yaitu praktek-praktek perbuatan kecil ini dilakukan. Tentunya Barakulahikum itu bukan sebagai tanda-tanda yang dikatakan telah dekatnya tentang perihal hari kiamat. Karena itu terjadi Barakulahikum setelah setelah dimatikannya Yajujum Majuj. Karena Yajujum Majuj pasukan yang tidak ada satupun yang mampu untuk membunuh mereka. Kecuali doanya daripada Nabi Isa dan para sahabatnya yang dengannya Allah Azza Wajalla mengirim di tengkuk-tengkuk mereka itu apa? Ulat yang dengannya mereka mati sebuah kekuatan yang luar biasa yang barakah fikum. Sebagian mengatakan bahawa ya cuma-cuma pernah muncul pada perang Tatar kan begitu ya? Mereka mengatakan kerana demikian disebutkan dalam sifat-sifat mereka itu sipit yang pendek orangnya matanya sipit. Eh, hidungnya juga apa bukan manjung Bukan kemudian dikatakan itu pada perang Mongol Perang Tatar yang pernah terjadi di mana Syekhul Islam juga ikut eh, Melakukan jihad padanya Tetapi para pasatikum Ya cucu manjur satu kaum Yang dikatakan oleh Nabi Tentang pertanda akan keluarnya telah ada Mereka mampu melobangi Dinding yang dibuat oleh Abad Dulu koronain tetapi ada pun keluar Secara keseluruhan itu pada hari yang telah dihancurkannya tendeng tersebut dan itu menjadi pertanda tentang dekatnya apa? hari kiamat. Nah, jadi dalam bab ini kita harus sesuai dengan bagaimana bimbingan para ulama. Jangan sampai oh sekarang banyak e, masuk di negara kita di mana-mana itu apa tionghoa cina-cina jangan sampai itu menerjemahkannya kan begitu ya. E, ini namanya kalau sampai demikian seorang sudah melebar penafsirannya. Kita kembali dalam penafsiran apa yang dikatakan oleh para ulama. Agama Islam alusunan mengajarkan bukan agama yang di situ berbau kepada provokasi, berbau kepada yaitu tahajud. Bagaimana mengobarkan kebencian dengan tanpa adanya e, beberapa e, perintah. Boleh kita mengobarkan, yaitu kobarkanlah semangat jihad, tapi kapan kepada siapa kan demikian yang Allah Azza wa Jalla perintahkan terkait untuk mengobarkan frihal jihad fisabilillah tetapi yang harus kita ketahui mau diarahkan kepada siapa demikian pula kemana mana demikian pula atas bimbingan siapa pula demikian tentang pelengkap daripada apa yang telah ditulis oleh syarah dalam pembahasan Fakrah yaitu poin yang disebutkan walid tentang salah satu tanda akan dekatnya kiamat perihal yaju majus. Kemudian yang berikutnya kata Mual Ibrahimahullah, summa qala khurujuddhabah, khurujuddhabah. Akan keluarnya binatang melata. Qala addhabatu lughatan, addhabah lughatan, kullu ma dabbal setiap yang melata, setiap yang melata di muka bumi. Wal murad biha huna addhabatul lati eh uh, yukhrijaha, yukhrijahallahu qurba qiyamasah. Tetapi yang dimaksud dengan binatang ini binatang yang menjadi pertanda akan dekatnya kiamat. Tidak semua, tidak segala, dan tidak semua jenis binatang yang kita boleh masing-masing menafsirkan. Tetapi yang dimaksud ialah akan menjadi pertanda tentang dekatnya kiamat. Wa kurujuhasa betun bil Qurani wusunda. Adapun tentang perihal keluarnya binatang ini telah dikuatkan, ditetapkan oleh Al-Quran dan juga Sunnah, yaitu perihal yang Allah Subhanahuwataala sebutkan, wa ida wak al dan apabila telah terjadi yang bermakna perkataan telah jatuh ida wak al qaulu adaihin akhrajinahum dabah atau dabatan akan kami keluarkan seekor binatang yang melata minal ark dari bumi ini tukallimuhum yang akan berbicara dengan mereka, yang akan berbicara dengan mereka, apa pembicaraannya anna nasakanu bi ayatina layuqinun, kata jabah tadi, kata binatang tadi dahulu manusia itu adalah terhadap ayat kami mereka tidak meyakininya mereka tidak meyakininya Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innaha lan taquma as-sa'ah hatta taraw pula hadis yang barusan saja sudah kita bacakan bahwa kiamat, kiamat tidak akan datang as-sa'ah tidak akan datang sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda-tanda yang menjadi pertanda tentang kiamat wa dzakara minha ad-daba Wadzakar minha, Dabah Nabi menyebutkan salah satunya ialah tentang keluarnya Dabah. Ruah muslim. Kala waliza fil quran wa sunnah asrihiha mayab julu alamakan kurujuh hadih Dabah. Adapun dalam Al-Quran dan sunnah tidak ada satupun dalil yang menunjukkan tentang tempat keluarnya binatang ini. Tentang keluarnya binatang ini. Demikian pula wa dan sifatnya Wain nama waradat di dalam keahli pun, di sehati han nazar dan kata syarik bahwa tiada nak ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat-sifatnya demikian pula keluarnya di mana tetapi dari sisi kesohihan riwayat tersebut ialah sebuah riwayat yang dikritik ataupun perlu ditinjau ulang. wa hirul Quran, inna hadabun tumbil nasa biqurbil adab. Walhalak, wallahu aalam. Adapun yang bawahir dan yang nampak daripada ayat yang tertera dalam surat an-Naml pada ayat yang ke-82, keluarnya binatang ini akan memperingatkan manusia, memperingatkan kepada manusia tentang apa? Tentang dekatnya azab dan tentang dekatnya kebinasaan. Tentang dekatnya azab dan tentang datangnya kebinasaan. <tuh> Dan barulah kalau ada pun terkait dengan masalah apakah hewan itu bisa berbicara, tentunya jawabannya sangat mungkin, karena pada hewan itu punya lisan, kan begitu ya? Di sana ada makhluk yang Nabi beritakan yang tanpa lisan secara penglihatan kita, demikian pula Allah Subhanahu menyebutkan. wa imminshain illa yusabbihauna bihamdi tidaklah segala sesuatu kecuali bertasbih kepada Allah walakin datang kahuna tasbiyah tetapi kalian tidak memahami bagaimana tasbihnya mereka jenazah benda-benda yang e, mati benda-benda yang tidak hidup mereka bertasbih seperti batu kan demikian ya tongga dan yang lainnya bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa apa Uhud Uhud gunung Uhud dikatakan e, meng, apa, mengucapkan salam kepada apa An Nabi Sallallahu alaihi wasallam Demikan pula batu Yang membajak Dua batu yang membajak datang kepada Nabi Ketika ada seorang siapakah Yang menjadi saksi bahwa kamu itu seorang Nabi Seorang Rasul, seorang utusan Allah Maka datanglah Dua batu yang datang Seperti taubahnya e, Membajak bumi Kemudian datang keduanya mengatakan Bersaksi bahwa engkau adalah Nabiullah demikian pula fikum tentang kisah ketika orang-orang kafir menantang kepada Nabi tentang tanda-tanda bahawa seorang Rasul, maka Allah kuatkan bahwa di sana ada apa? pelopah daripada kurma yang datang kemudian menghadap kepada Nabi SAW sehingga fikum terkait dengan perihal-perihal orang mungkin mengira sesuatu tidak bisa berbicara tetapi pada hakikatnya kalau Allah menghendaki akan terjadi akan apa? terjadi. Kita kembali kepada apa yang dikatakan Mualif eh, Rahimahullahu ta'ala Jadi secara akhir bahawa Apa yang tersebut dalam surat An-Naml ialah Munculnya Dabah ataupun binatang latar tadi Ialah mengingatkan kepada manusia Terkait dengan apa? Terkait dengan dekatnya adab dan juga Terkait dengan uh, Datangnya hari yang akan Membawa kepada hancur dan binasanya manusia Sumakala Al-Khamis yang kelima Dari sekian Berita yang kata mu'alif al-iman Bima ja'abih rasul Mengimani dengan apa yang dibawa rasul Yang diberitakan rasul ialah Tulu usyamsi min mamribiha Akan terbitnya matahari dari arah barat Kala tulu ushams min magribiha sabitun bil kitabii wasunnah. Adapun terkait dengan matahari itu akan muncul dan akan terbit dari arah barat, perihal yang ditetapkan pada Al-Quran dan Sunnah, yaitu ketetapannya tentang barakah fikum sisi Berita itu dari mana Bisa dipertanggungjawabkan Maka kita kembalikan kepada apa? Alkitab wa Alkitab wa sunnah Sedikit barakulafikum sebagai bentuk penekanan Bahawa seorang Itu tidak kemudian Dalam beragama ini Memperkaya dalil Memperkaya ilmu Memperkaya pengetahuan Luas pengetahuannya Luas maklumatnya tetapi tidak mau menerapkan atau barakallahu fikum mereka justru sebagai orang-orang yang tidak bisa diberikan atau orang-orang yang tidak Allah berikan taufik untuk kemudian mengamalkannya. Karena cukup membahayakan. Sebagai misal, eh. sebagai misal manakala seorang dihadapkan dengan suatu keadaan muncul apa apa yang diistilahkan ini zaman fitnah perlu dihadapi dengan ilmu karena ilmu itu sebagai perisai, ilmu itu sebagai senjata mukmin, ilmu sebagai tameng pelindung. Naam, demikian sesungguhnya merupakan sebab. Tetapi dengan ilmu mutlak tentunya seorang barakallahu fikum tidak akan bisa menjadikan sebagai tameng dan pelindung. Tetapi ilmu yang dimaksud ialah ilmu yang kemudian dengannya seorang diberi taufik. Seorang diberi apa? Taufik. Lihat bagaimana Imam Ahmad rahimahullahu taala di zaman Marwan yang diliputi. Ya, diliputi pemimpin tertinggi. Penguasa tertinggi diliputi dengan syubhat apa namanya? Syubhatnya Mu'tazila. Yaitu apa? Khalkul Quran. E, pemikiran itu dicuci dengan didoktrin bahwa Quran itu makhluk. Mohon maaf. Sampai pemimpin tertinggi. Kalau bahasa-bahasa di negara kita kan RI1 kan begitu ya. Itu Diabat, dikuasai, dibisiki oleh hapa pemikiran untuk mengatakan Qur'an makhluk. Ternyata sekualitas Imam Ahmad untuk sampai bisa. Kalau istilahkan, apakah Imam Ahmad bukan tipe orang yang kemudian pengiriman surat, memberikan apa nasihat? Bahkan para ulama, orang-orang yang giat memberikan apa? Memberikan nasihat kepada penguasa-penguasa contoh-contoh yang mungkin kita dapati di masa-masa lalu. Bagaimana Musa alai salam dengan apa keterbatasannya dalam berbicara? Yaitu keterbatasannya dalam berbicara, keterbatasannya dalam berbicara. Dikatakan apa? E ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan idhaba kepada siapa? Firaun. Faqul lahu qawlan layyinan, "La'allahu yatadzakkar aw Faham Ketika nabi Musa di salam ada cacat pada lidahnya, meminta kepada Allah subhanahu wataala wajalni abah waziran min ahli Harun akhi, ya Allah jadikanlah seorang utusan yang bersamaku dari keluarga. Siapa itu? Harun, Harun yang kemudian dengannya akan menjelaskan, kan begitu? Itupun aku apa, apa kemudian diterima? Apakah mudah Fir'aun waktu itu menerima dakwahnya Musa dan dakwahnya Harun? Begitu pula di zaman Imam Ahmad rahimahullah. bahkan para fukoha yang dikatakan istilah fukoha itu manusia-manusia yang dalam tingkat keilmuannya mereka itu matang. Kalau zaman istilah fukoha orang yang fatih itu keilmuannya mantang Dalam menjawab sebuah masalah pertimbangannya luar biasa. Boleh diistilahkan kalau diukur dengan syariat itu tidak ada melesetnya begitu. Tetapi mereka bukan kemudian orang yang ahli di lapangan dalam menghadapi apa? fitnah muqith. Datanglah mereka kepada Imam Ahmad, wahai Imam. Fitnah sudah mulai apa? fitnahnya sudah mulai membakar yaitu semakin apa? semakin parah, terbunuh sekian banyak alim karenanya mereka mengusulkan bagaimana kalau kita melakukan pemberontakan. Bagaimana kalau kita melakukan apa pemberontakan? Kata Imam Ahmad rahimahullah adhimma adhimah. Ad apa pandangan Imam Ahmad? Pandangan Imam Ahmad rahimahullah bahwa kalau kemudian memberontak kepada penguasa dalam tujuan untuk baraka wa fiikum, mengangkat kalimat tertinggi bahwa Quran itu bukan makhluk, Quran kalamullah. Ini kan pembelaan kan begitu ya. Dan para ulama orang yang terdepan dalam membela syariat. Tetapi kalau sampai konflik sesama muslim, maka barakallahu fiikum Imam mengatakan darah dijaga, darah dijaga. Ini fitnah barakallahu fiikum kalau sampai semua pihak dilibatkan, maka banyak orang-orang yang tidak tahu masalah juga apa terbunuh dan darah semakin banyak tertimpa. Sabar. sabar. Sabar sampai Allah Azza wa kirimkan Yaitu dalam masa-masa yang dengannya Yaitu kembali kepada perihal Kembali kepada perihal pemahaman Al-Quran kalamullah Al-Mu'ayyid billah Seorang yang dikuatkan oleh Allah Sampai pada satu masa yang dengannya Kembali pemahaman tersebut Kembali kepada pemahaman tersebut Nah orang kadang demikian Ya mohon maaf ya Konflik-konflik yang akan terjadi Semakin serunya, semakin kencangnya fitnah Barakalawafikum terus semakin melanda baik terkhusus kaum muslimin secara umum maupun kaum muslimin secara khusus kaum muslimin secara khusus atau bukan lagi kepada sekian banyak firqah tetapi mungkin juga di kalangan ahlusunnah secara khusus ahlusunnah secara khusus. Nah, Barakalawafikum dalam bab ini tidaklah semata-mata yang namanya ilmu, pengetahuan seorang kemudian dengan banyak contoh, sekian banyak pentadbiran-pentadbiran yang ada, ayat yang dikeluarkan hadis sekian contoh-contoh praktek para ulama lihat, para ulama itu di masa dahulu mereka itu kalau berselisi berselisi yang bisa Imam Bukhari dengan Imam Bukhari, tidak menjadikan sebuah restoran seperti itu lu ada apa ya akhi Barakallahu Fikum bagaimana anda mendudukkan memposisikan dan begitu. Fa barakallahu fiikum tentunya bab-bab yang semacam ini bukan kemudian dengan yaitu kemampuan dan gaya Yang kita ingin menarik-narik sesuatu masalah yaitu dikait-kaitkan dengan bagaimana dulu para ulama ketika terjadi. Karenanya barakallahu fiikum janganlah kemudian seorang semata-mata yaitu yakin dan mantap bahwa semata-mata dengan keilmuannya itu mampu akan dapat menyelamatkan dirinya. Tetapi hendaknya seorang Terus banyak-banyak berdoa kepada Allah Yaitu keteguhan Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dibimbing kepada keteguhan Yaitu keistikamahan Di atas al-haq Dan jangan sampai seorang Barakulahikum terbelincir Dengan istilah bahwa ilmunya Yang ada tadi Tidak membimbing dirinya Kan begitu ya sebuah ilmu yang dimiliki tidak membimbing dirinya. Nah, karenanya pada sebagian-sebagian istilah kan kadang itu orang di masa-masa tertentu dengan kebodohan itu bermanfaat kan begitu ya. Apa? Seorang kadang ruku kan demikian ya. Tetapi kadang dengan kepintarannya justru sekian banyak dalil keluar pembelaan-pembelaan. Berupa apa? Pembelaan-pembelaan. Kita kembali barakallahu Allah azza wajalla menyebutkan tentang ditetapkannya berita keluarnya ataupun terbitnya matahari dari arah barat. Kana yawma ataw ya'ti ba'dhu ayati rabbik la yanfa'un nafsa Hari ketika datang sebagian ayat-ayat rabb yaitu hari yang di situ tidaklah keimanan itu bermanfaat berguna bagi diri seseorang tidaklah keimanan itu bermanfaat berguna bagi diri seseorang lam takun amanat min qabl ketika dia bukan orang-orang yang di hari itu sebelumnya telah beriman yaitu seandainya sebelumnya beriman para pelaku mungkin dia akan dikeluarkan tetapi orang-orang yang sebelumnya belum pernah beriman Lalu beriman di waktu itu maka iman tidak memberi manfaat kepada dirinya. Akuh kasabti iman hikmahirah atau seorang barakah wafikum dengan iman yang ada tadi belum pernah berbuat, belum pernah melakukan satu kebaikan. Wal murat bidalik tulu shams min magribiha yang dimaksud ialah hari. Ingatlah hari kalau sudah matahari terbit di arah. Barat atau dari arah barat tiba-tiba orang mengatakan Aman tu bila hari ini aku beriman kepada Allah kan begitu ya hari ini aku yakin ternyata berita-berita yang dulu orang mengatakan termasuk tanda-tanda kiamat kalau matahari itu sudah terbit dari arah barat disanggahlah dibantahlah tidak diyakinilah kan begitu ya tak mungkin dengan teorinya dengan ilmunya Oh, namanya beredar. Namanya berputar. Namanya berjalan. Tidak mungkin. Faham, barakat wabikum. Tetapi ketika terjadi, dia mengatakan, yaitu, aku beriman kepada Allah. Maka, kata Allah, la layanfa'u nafsan imanuhah lam yakun amanat min qabul aw kasabati imanihim khaira. Ini orang-orang yang hari itu mengatakan, aku beriman. Tidak bermanfaat. Barakat wabikum. Wa qalan Nabi Alaihi Wasallam lah takumusah hatta tak buat syam sumin maklubihha. Kiamat tidak akan terjadi sampai matahari terbit dari arah barat. Faidat ta'at wara'ah nasiu amanu ajma'uuna. Kata Nabi, ketika matahari sudah terbit dari barat dan manusia semua mereka terbelalak dengan matanya melihat menyaksikan dan di hari itu kata nabi annasu amanu ajma'un ara'a ah hanasu ajma'a amanu ajma'un mereka yang melihat semua beriman wadhalikahin dan itulah waktu yang kata allah la yanfa'u nafsan imanaha keimanan di hari itu tidak memberi manfaat kepada masing-masing dilam takun amanat min orang-orang yang sebelumnya belum beriman tapi imannya di hari itu Au kasabat Fi imanihim khaira Atau mereka-mereka yang fikum Tentang keimanan yang ada tadi Belum pernah berbuat tentang Satu kebaikan sedikitpun Kemudian fikum Yang berikutnya Ialah adabul qabri Wa naimuhu hakkun Tentang adab kubur Siksa kubur dan nikmat kubur Itu perkara yang hak Perkara yang hak Waktu istighad dan Nabiu, Sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi berlindung darinya. Wa amarabihi fikul di salatin, bahkan beliau memerintahkan agar seorang berlindung di setiap kali salatnya. Kala wa fitnahul qabr hakun dan terkait dengan fitnah kubur itu juga perkara yang hak. Wa sualu mungkar wa nakirin hakun pertanyaan dua malaikat mungkar nakir juga perkara yang hak wal ba'tsu ba'da al dibangkitkannya manusia dihidupkannya manusia dan mereka akan dibawa ke satu tempat juga setelah kematian merupakan kebenaran wa dharika hina israfil israfilu alai salam fisur dan hari itu ialah hari ketika israfil meniup sangkakala fa idahum min al ajdati ila rabbihim yansilun hari yang barakallahu fikum tatkala mereka itu dibangkitkan dibangkitkan dari tempat-tempat dikuburkannya mereka kepada robnya mereka itu barakallahu fikum dalam kondisi menghadap atau berdatangan qala asyraf fitnatul qabri tentang fitnah kubur Al-fitnatulogatan Bahasa fitnah seralogah Ikhtibaru yaitu ujian Wa fitnatulqabri ada pun ujian khusus Yang ada fitnah Di alam kubur ialah Su'alul mayyit An rabbihi wa dinihi Wa nabiyihi Pertanyaan kepada mayyit Pertanyaan kepada mayyit tentang siapa robnya, tentang apa agamanya dan tentang siapa nabinya. Wa hiya thabitatun bil kitabi was Dan perkara ini ketetapannya ditetapkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Qala Allahu Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ibrahim Pada ayat yang ke-27, Yusabbitullahu alladhina amanu Bil qawli sabit Bil hayati dunia Wa fil akhirat. Allah takuhkan. Yusabbitullah Sabbatullah Yaitu Allah teguhkan, Allah kuatkan. Allah kuatkan. Dari iman yang mereka miliki. Siapa itu? Alladhina amanu Orang-orang yang beriman Bil qawli sabit dengan kalimat dengan ucapan yang kokoh yang tidak berubah fil hayati dunia di waktu hidup di dunia wa fil akhirah dan di alam akhir yang dimaksud dengan fil akhirah ialah inda al mamat ketika mereka mati ketika mereka meninggal kapan ketika datang malaikat menanyakan tiga hal tadi di waktu di dunia mereka juga orang-orang yang kokoh ad begitu ya di waktu di dunia mereka mempelajarinya karena barakallahu fikum termasuk sebab mengokohkan mengokohkan tentang man rabbuk siapa rabbmu rabbunallah rabb kami adalah Allah itu kalau seorang barakallahu fikum senantiasa mempelajari pelajaran-pelajaran yang di situ mendukung pelajaran-pelajaran yang menguatkan tentang perihal akidah perihal tauhid Demikian pula, Wa madinu, Apa agamamu? Dinin Islam, agama ke Islam. Begitu pula yang mengokokkan seorang untuk kemudian kokoh. Senantiasa baik di dunia maupun di akhirat. Untuk berat Allah fikum e, mengucapkan kalimat ini. Tentunya berat Allah fikum mempelajari agama kita. Demikian pula, Wa man, nabi yuk, Siapa nabimu? Siapa nabimu? Tentunya dengan cara kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW mempelajarinya kemaqala yuthbitu Allahu alladhina amanu bil qulbi thabit fil akhirah qala an sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al muslim idza suila seorang muslim jika ditanya di alam kubur syahid la ilaha illallah wa anna muhammad dan rasulullah dan dia bersaksi ketika ditanya di alam kubur dia bersaksi bahwa la ilaha illallah wa anna muhammad dan rasulullah aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan hak dengan benar kecuali Allah dan muhammad adalah utusan Allah kala fadadika Kauluhu ta'ala itulah Sebagai bentuk Penterjemahan daripada Perwujudan Iaitu janji Allah subhanahu wa ta'ala Yuthabitullahu ladhina amanu Bil qawli thabit Fil hayati dunya Wa fil akhirah Hadis muttaka pun Adai Qala wasail malakan Dan yang bertanya Itu dua malaikat Liqolin Nabi sallallahu hal itu berdasarkan kepada hadis Nabi SAW Innal abda idza wudia fi qabrihi wa anhu ashhabu kata Nabi seorang hamba yang sudah meninggal kalau sudah dibaringkan kalau sudah dibaringkan di liang kuburnya dan istilah liang kubur itu kan ada yang mengatakan eh, liang lahat kan begitu ya asalnya dari kata-kata alahdu itu almaid. Jadi asalnya kalau berbentuk lahad itu ialah kalau menguburkan dibuat kotak demikian digani dalam lalu bagian ke arah sisi barat, sudut barat itu dilubangi secukup untuk apa memasukkan jasad daripada mayat tadi. Jadi apa? terjadi di situ apa? syep yaitu e, ke tempat yang di situ barakah e, berada pada sisi yang bagian barat sisi bagian barat nah itu namanya apa lah adapun nanti kalau seorang mungkin dikatakan di tengah adanya apa lobang di tengah para ulama mengatakan bahwa dua hal ini Bukanlah kemudian dikatakan siapa yang membuat di posisi di bagian barat sebuah lahat. Yaitu lubang itu sesuai dengan sunnah. Siapa yang buat syaknya tengah di lubang itu tidak sesuai dengan sunnah. Para ulama menyebutkan melihat kondisi tentang apa? Kontur tanah. Melihat kondisi tanah. Kalau tanah dibuat yaitu apa tadi? Eh, lahat disini di lubang kemudian bagian apa? bagian baratnya itu di... Lobangi, kemudian bisa dipakai memasukkan e, jasad daripada jenazah tadi, maka seandainya tidak runtuh itu apa perkara yang dikatakan afdol tetapi kalau posisinya tidak memungkinkan kecuali harus dibuka di tengah yaitu dibuat lubang tengah untuk meletakkan jasad si mayit, itu pun juga mengapa kalau kemudian mengkhawatirkan tanah tadi runtuh, jika dibuat e, posisi apa? dibuat lahat, nah Sehingga bacaan fikum dalam bab ini tentunya eh, kembali kepada bagaimana penjelasan dan penjabaran para ulama. Kemudian kata Nabi, seorang kalau sudah diletakkan di liang lahatnya, watawala anhu ashabu. Kemudian sahabat-sahabatnya mengantarkan tadi sudah pergi. Innu layas maukora ni alihin. Terdengarlah bunyi terompah daripada sandal sandal mereka kala ya'tihi malakan kemudian datanglah malaikat malekat fayuqaidani lalu mendudukkan jasad tadi yaitu didudukannya jasad tadi oleh dua malaikat tadi wasmuhuma ada pun nama keduanya mungkar wa nakir kamar wahud tirmidhi an abi Hurairah marfu'an wa kala hasanan gharif kala al-albani wa sanadu hasan wa hu ala syabdi muslim sebagian ulama' Uh, ada yang menyebutkan bahawa hadis termasuk perkara yang disesuaikan, tetapi seperti yang dikatakan oleh uh, muallif rahimahullah bahwa hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah dan dikatakan hasan Gharib dan al bani rahimahullah mengatakan bahawa sanatnya hasan dan atas persyaratan imam muslim. Wasu'al amun lil mukallafin min al mu'minin wal kafirin. Kata beliau bahwa pertanyaannya umum, pertanyaan dua malaikat itu umum, baik kepada orang yang mukallaf yang sudah mendapat beban syariat dari orang-orang mukmin maupun orang kafir, umum. Kala wamin hadil umma wa kaidin dan juga umat Muhammad dan juga umat-umat sebelumnya, umumnya seperti itu, mukmin maupun kafir, umat Muhammad atau umat-umat sebelumnya, alaikoul disohi atas pendapat yang benar. Wafil khalifin khilafun. Adapun orang-orang yang belum mukallaf, yaitu mereka-mereka yang belum terbebani syariat, itu terjadi persisihan. Wabahiru kalami Ibn Qayyim di kitab Berroh terjihu as sual. Adapun Ibn Qayyim juga menyebutkan tentang kila tersebut dan yang wabahir, bahwa barokahwafikum beliau menguatkan pendapat bahwa mereka mereka yang juga belum mukallaf mendapatkan pertanyaan ini itu wahir daripada yang nampak pada pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah. Wujustasnamin dalik ashshahid lihadithi rawahul nasai dan dikecualikan mereka mereka yang meninggal dalam kondisi syahid seperti pada hadis yang diriwetkan oleh Imam An Nasai. Waman mata murabitan fi sabillillahi hadithi Rohahu Muslim dan juga orang-orang yang meninggalnya karena berjaga berjaga di medan front terdepan pada waktu seorang melakukan pertempuran itu hadis yang diisyaratkan terkait dengan orang-orang yang syahid orang-orang yang syahid kata Nabi ketika seorang bertanya anak rojulan kala ya Rasulullah ma baalul mu'min Yuhtanuna fi kuburihin illa syahid Wahai Rasulullah Apa alasannya keberangan Orang-orang mu'min Difitnah, ditanya Di alam kubur Kok anda mengatakan kecuali orang-orang syahid Kecuali orang-orang yang meninggalnya dalam kondisi ya. Abah syuhada Qala kafa Bi e, Barakatil Asuyuh Cukuplah kilatan pedang Cukuplah kilatan pedang yang mereka lakukan itu ketika mereka perang. Yang dimaksud ialah ala roksihi fitnatun. Cukuplah yang namanya pedang yang hampir-hampir uh, atau pedang-pedang yang dikatakan uh, mereka dapat dalam yang kemudian sebagian mereka terbunuh itu sudah menjadi fitnah bagi mereka begitu. Ya. Itu sudah menjadi fitnah bagi mereka sehingga orang-orang syahid itu barselelafikum tidak diuji dengan pertanyaan. Pada hari kiamat Demikian pula terkait dengan ribat Demikian pula terkait dengan ribat e, Sebuah hadis Yang barakulafikum Disebutkan bahawa ribat Yaumin walailatin Khairun min syami Wa syahrin e, Khairun min syami syahrin Wa qiyani Seorang yang berjaga Di medan Tempur Di tempat penjagaan itu lebih mulia ketimbang solatnya dan puasanya mereka selama satu bulan, selama satu bulan. Wa in maa ta amaluhu alladikana ya malu dan kalau sudah meninggal maka pahala terus mengalir dulu yang pernah mereka kerjakan demikian pula wa wa ujri aleyhiriskoh dan rezekinya juga tetap mengalir kepada mereka. Demikian pula barapa eh, hadis yang menyebutkan tentang perkara yaitu perihal bahwa orang-orang yang mati syahid sesungguhnya mereka itu ahya khairu aban amwat mereka itu masih hidup dan bukannya meninggal. Demikian wallahu terkait dengan poin-poin yang disebutkan muallif rahimahullah sampai pada akhir pembahasan terkait dengan masalah apa? Masalah fitnatul qabr. Adab al demikian pula na'imuhu haq Demikian pula fitnatu al-khabr Dan insyaAllah poin-poin yang berikutnya Akan kita susulkan Terkait dengan hadis-hadis yang menyebutkan Berkaitan dengan tanda-tanda Akan dekatnya kiamat Yaitu akan terjadinya daripada kiamat Dan insyaAllah dengan ee, Barakawakikum Beberapa tanda yang ada Demikian pula beberapa hal yang disebutkan Nabi SAW. Di situ, para Wafiqum Alif akan mengakhiri terkait dengan pembahasan e, perihal yang ada kaitannya dengan keimanan yang kemudian akan disusul dengan masalah hukuk Nabi Washabeh, wa hak Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Allah Alam Bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. E, Maaf jika ada kekurangan dan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jawa memberikan taufik kepada kita. Kita cukupkan subhanallahi walhamdulillahi asyhadu an la ilaha illallah akhiru da'wana alhamdulillahi alamin wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.